Filmrendező, Hersko János és Gazdaggyula osztályában film és televízió rendezői szakon végzett. Filmjei mellett forgatókönyveket ír, több portréfilmet készített, például Garas Dezsőről, Molnár Piroskáról, Sopsi Csárpádról, Idén az ünnepi könyvfétre jelent meg első regénye, a Mamikó nappalai. A ma este vendége, Sára Júlia, filmrendező. Tartsanak velünk Pályi Márk szerkesztő nevében is, További szép estét kívánok, Marta Néva vagyok, és először a beszélgetés előtt hallgassák meg Milla Jovovics Satellite Lav Love címüzenéjét. on TV. este Sára Júlia, és az egyik apró hogy egy filmes, mit keres egy irodalmi műsorban, az, hogy megírt a Mamújkó nappalai című regénye, tehát egy első könyves szerző is ülit, és hogy alapvetően az írás tőled nem távol, hiszen rengeteg forgatókönyvet írtád, az is csak egészen más, hiszen az nem egy szép irodalmi mű, sokkal precízebb, sokkal feszesebb, hogy maga az a fajta írás, ami megszületett, az hogyan kapcsolódik a filmekkel? Tehát mindaz, ami filmképként pörgött benned, de nem fér bele egy forgatókönyvbe, abból született egy regény, vagy nagyon korán megvolt a sztori, nem lett belőle film. Tehát, hogy valahogy mégiscsak azt érzem, hogy nagyon erősen a filmes élethez kapcsolódik ennek a könyvnek a megszületése. Hát először is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt, itt lehetek. A kérdésedre válaszolva pedig, abból, amit most itt felvázoltál, abból nagyon sok pici momentum benne volt abba, hogy született a, a Mamikó nappalai, de alapvetően mégis teljesen másképpen született. Úgy alakult az életemben, ez egyébként több mint két évvel ezelőtt volt, hogy a filmszakma filmszakmai helyzetben egy eléggé ilyen zűrzavaros átmeneti periódus állt be. Akkor szűnt meg az Magyar Mozgókép Alapítvány, a mostani film alap pedig még, még sehol sem volt, és nem igazán tudtuk mi filmesek ezt akkor átlátni, hogy egyáltalán mi lesz belőle, és ha lesz is belőle valami, akkor abban mi hol találjuk meg a helyünket, és, és miként. És akkor arra gondoltam, hogy mivel más munkáim se voltak olyan nagyon, akkor teszek egy kísérletet, és az írás mindig régóta izgatott, illetve olyan szinten az életem része, hogy forgatókönyvíróként természetesen folyamatosan írok forgatókönyveket, meg doktori diszertációt is írtam, valamit mindig kellett írnom, tehát írás nélkül már nem is tudnék meglenni. És akkor felmerült bennem az, hogy, hogy ha már most itt magamnak ki tudok szorítani egy pici időt az életemből, akkor, euh, akkor miért ne próbálnék meg egy teljesen más, fúf, más műfajt azok nélkül, a, a kötöttségek nélkül, ami mondjuk egy forgatókönyvírás közben óhatatlanul az embernek a vállát nyomja. Tehát jött egy hiány, hogy a forgatókönyvírás az egyfajta írás, de hogy az ember szeretné azoknak a határait feszíteni és mondjuk szárnyalni? Egyfelől igen, tehát regénytérni iszonyatosan felszabadító érzés volt forgat a forgatókönyvíráshoz képest, mert a forgatókönyvírásnak azért nagyon bevált receptjei vannak. Azt kell mondanom, hogy bár biztos ezért most sokan meg fognak vetni, hogy, hogy az, az a prózaíráshoz képest egy iparos munka hogyha megtanuljuk azokat a forgatókönyvírói fordulatot, amihez már, már egyébként nagyon sok ide vonatkozó és nagyon sok remek forgatókönyvírói könyv, tankönyv, amerikai könyv van, akkor mint egy jó receptkönyvből az alapokat eléggé gyorsan el lehet sajátítani, és akkor már van az embernek egy készség a kezébe, amit, amit bármikor tud alkalmazkodni, persze kellő szorgalommal. Az az igazság, hogy persze forgatókönyvíróként engem soha nem az ilyen klasszikus receptek alapján készülő filmek érdekelnek. Ezért aztán ezt is csak úgy alkalmazom, hogy noha tudom a szabályokat, leginkább az izgat, hogy hol tudok ezektől eltérni. De, de mégis ezzel együtt egy forgatókönyv, ami egy behatárolt, időben is behatárolt, ugye 70, 80, 90, maximum 100 oldalas dologról van szó, azért az nem ad a szabadságot, mint, mint mondjuk leül egy regényt leírni úgy, hogy azzal a szándékkal, hogy én ezt most tényleg és kifejezetten csak saját magamnak írom, mert az nekem akkor meg sem se fel sem örült a fejembe, hogy, hogy ennek lesz utó élete esetleg valaha kiadják. Én azért behoznék egy filmet, az Egirú című filmet, ami nem tudom, hogy akkor már mozorgott -e egy gondolat, hogy regényt írni, de Máté Gábor, aki alakítja az írót, a főhőst, ugye egy első regényes férfiról szól, aztán ott aztán nagyon messzire visznek el a szálak, de az alapgondolat az, hogy van egy 40-es pasi, aki kidob a piacra, vagy megír egy könyvet. Hogy valamennyire én összekapcsoltam azt, hogy te ezeket az elsőket valamiért szeretett filmre venni? Mm. Már úgy érted, hogy a, az hát első őkületeket? Nem, hogy valakinek az első. Ja, hogy tehát, valakinek az uh -huh. első. Én nagyon szeretem a, az író figurákat. Uh -huh. Iszonyatosan sok kedves barátom van, akiket, akiket imádok, és közel állnak az életembe hozzám. Természetesen ilyenkor mindig mindenki magára vesz mindent, és azt hiszi, hogy most róla szól, és megsértődik. És ez, ez soha nincs így, mert konkrét szeméről és konkrét élethelyzetről még soha nem írtam, mert nem, nem szoktam még a saját életemből sem megélt dolgokat egy az egybe földolgozni, se forgatókönyve, se, se regénybe. De mégis ezeknek az író barátaimnak a az élete, a világhoz való hozzáállásuk, a, a hihetetlen hitük, és a, az, hogy soha nem adják fel, és a nehéz körülmények között is mindig mennek előre, és hát aki író, az pontosan tudja, hogy milyen kegyetlenül nehéz leülni egy monitor elé reggel, és ott ülni 12 órát, tehát ez engem mindig nagyon érdekelt, mint figura. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, ahogy azt megszokadták a műsorban, Juli válogatta magát. Kata zenéket, és amiről majd később beszélünk, Enny Lennox-tól az Every Time We Say Goodbye című dalt hallhatják. Másrészt vendégünk Sára Júli, és talán nem meglepő, hogy a zenék azok többnyire filmzenék. És közben, miközben ment a zenét, Juli azt mondta, hogy emiatt lett filmes. És akkor mégiscsak beszéljünk egy picit arról a zenéről, ami meghatározott téged abban, hogy filmes legyél. Hát ez egy Enélénoks szám, és a Derek második kedvvárd című filmjében van benne, és nem kifejezettem maga a, a, a zene vagy a dallam miatt mondtam azt, hogy, hogy emiatt lettem filmrendező, de én amikor gimnazista voltam 17-18 éves, akkor valahogy elvetődtem, már nem is emlékszem, hogy melyik volt az az első, talán az Anglia alkonya a Derek German filmre, és engem hallatlanul megfogott az a fajta merészség és szabadság, ahogy ő a filmjeihez hozzákezd, hozzá, hozzáfog a, a szuper nyolcszal való kísérletezései, a, a bátorsága azt, hogy, hogy mert mindennek szembe, szembe menni, mind politikailag, mind társadalmilag, és mindezt egy olyan elképesztő stílussal és egy olyan esztétikai érzékelt festő, képzőművész is volt, hogy ez az egész engem teljesen elvarázsolt, és aztán onnantól kezdve már vadáztam a filmjeit, és így keverettem el a második kedvercímű a filmjére, amiben volt egy jelenet, amikor az Annie Lennox egyszer csak teljesen váratlanul befordul a képbe, és elénekeli ezt a dalt, és és ott is egy olyan kontrasztot teremtett a királydráma és a modern énekesnőnek a megjelenítése között, ami, ami engem elbűvölt, hogy hát így is lehet filmet csinálni. Az érdekes, amit mondasz, hogy egy ilyen film indítjál, hiszen neked azért nagyon erős a családi kötelék, és édesapád Sára Sándor, édesanyád pedig Szegedi Erika, tehát azért kaptál filmből színházban nagyon sokat. Ez mennyire határozta meg azt, hogy egy darabig azt gondolt, hogy nem, vagy pedig adott annyi adalékot, hogy a filmhez között van, és te magad is rengeteg dokumentumfilmet csináltál, vagy a portrés egyfajta ága, mondjuk a dokumentumfilmek. Tehát mennyire határozta meg azt, hogy te milyen filmes leszel? Hát, hogy milyen filmes leszek, Mártam az a... én, én, én, hát én... maximum én határozom meg, kőkemény munkával, de az, hogy, hogy volt egy családi minta, és nem is csak a, a szűk családra gondolok itt, hanem hogy olyan embereknek a környezetében nőttem fel egészen pici korom óta Jancsó Miklóstól Kende Jánoson át a tényleg a, a, legnagyobb, a legnagyobb generációval. Az borzasztó sokat jelentett, mert, mert miközben gyerekként, vagy aztán kiskamaszként, vagy aztán már főiskolásként ott, hattam körülöttük, és megadatott az a hihetetlen nagy szerencse, hogy például olyan csomi kibácsi filmjének a forgatásakor akkor ott lehettem, és ott ülhettem, a, a kuporoghattam az öreg lábánál egy, egy bűneládán, és nézhettem azt, hogy ő hogy, ő, hogy, hogy, hogy forgat. Ezek olyan, olyan élmények, és ezek olyan kiváltságok, és olyan ajándékok az élettől, amit amit senki nem tud elvenni tőlem, és amiből egy egész életetát fog építkezni, ez teljesen természetes. A közben azért szerintem talán nehezít is. Pont ugyanaz, ami egyik oldalról ad hozzá, másik oldalról mégiscsak megnehezítheti ezt a pályát a nagyokkal együtt fölnőni, vagy gyerekként látni. Nem tudom, hogy mennyire volt ez a tehertétele, vagy hányszor szólal meg Jancsó, amikor filmet csinálsz, vagy azok, akik számodra fontosak. Úgy érted, hogy a fejemben egyszer a csak megszólal, és azt mondja, hogy mm. na, hát ezt azért nem így kéne, vagy legyél egy kicsit bátrabb. Mm -hmm. e e Sokszor gondolok rá, és másokra is, tehát például a főiskolai tanáraim közül Éva, aki a művészettörténetet tanította, ő volt egy ilyen mérvadó, hogy a mai napig bármit csinálok, vagy bármit elvállalok, vagy hezitálok azon, hogy elvállaljam-e, akkor mindig az az első gondolatom, hogy a Éva néni erre mit szólna. Azt mondaná, hogy hát, kislányom, gondold ezt meg, vagy azt mondaná, hogy örülnék, hogyha ezt megcsinálnád, és volt már olyan, amikor visszaadtam munkát, mert arra jutottam, hogy, hogy ő valószínűleg ennek nem örülne. De ez azért van, mert ezek a tanáraink, a Szőlősi Éva, a Petrovic Semél, a fövénymami, és még, még sokan mások, Poszler, György, ezek egy olyan megkérdőjelezhetetlen fantasztikus mintát, és erkölcsi tartást, és világszemléletet adtak nekünk, a, tan a tanulmányi dolgokon kívül, hogy, hogy ez nekem nagyon fontos, és mindig, amikor elbizonytalanom, akkor ezekre az emberekre gondolok. És akkor hallgassunk meg egy következő számot, Inna Zsalannaia, Do, Samaga, Nyaba? Nem tudom, hogy mit jelentem, majd elmondod a végén. vendégünk Sára, Júli, és az előbb irodalomról beszéltél, és neked már a legkorábbi filmjeidben nagyon erős irodalmi adaptációk voltak. Kornis szerintem ez egy fontos film, a te életedben, vagy a te munkásságotban, hogyha ilyen fiatalon munkásságot, lehet mondani Le az apa. Legfontosabb a mai nap. Aha, az apa győz. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy irodalom és film összetalálkozzon, vagy miért ez a Kornis írás, ez egy rövid novella, amit te a filmedben megcsináltál, ugyanezben a címmel jelent meg Kornis novellája a 70-es évek közepén. Igen. Ö, azt hozzá kell tennem, hogy nem ez volt az első Kornis közös munkánk, hanem a, az Üveges a Mennyországban címmel megjelent novellájából csináltuk az első közös ö, főiskolás vizsgafilmemen. Akkor még nagyon fiatal voltam, a 19 éves voltam, amikor elkezdtük és ennek az a címe lett végül, hogy minden úgy van, ahogy van, és az apagyőz volt a második. És még további vérmes reményeim voltak a Jézuskára is, de az sajnos még a mai napig nem jött össze, bár minden üzenem a kornisnak, hogy sose fogok róla lemondani. És a Kornéssal való találkozás az az életemnek szintén egy, egy nagyon meghatározó szakasza, amiről az nagyon remélem, és, és nagyon szeretném, hogy ez, ez a szakasz ez mindig is tartson, mert borzasztó sokat tanultam, és tanulok tőle a mai napig, és hihetetlenül tisztelem őt, és imádom az írásait, és igen, ez a, ez a két főiskolás vizsgafilmem nekem tulajdonképpen májé napig a, a legkedvesebbek, nagyon sok szempontból. Hát erről most órákig tudnék mesélni, hogy nem de lesz időnk. <gül> nem lesz időnk. De az a fajta abszurd, groteszk <gül> szemléletmód, a, ami a és Mihálynak a sajátja, és, és az a fajta humor, és közben társadalomkritika, és nagyon-nagyon finom senkit nem bántó, de, de irgalmatlan, pontos politikai hozzáállás, mindehez, ez, ez, ez számomra borzasztóan fontos, és nagyon szeretem. is. ha azt mondod Kornisról, hogy az irónia meg a groteszk, akkor én azt mondom Sára Juliról, hogy neki is talán a kézjegye a filmében ugyanez az irónia meg a groteszk. Tehát, hogy nagyon erős fület nem tudom, hogy filmes nyelven ez mennyire fér bele, de hogy nagyon erős ez a groteszk, a apagyőz, az egérút, a bulvár, az mind-mindennek a grotesznek, és aztán a maga a könyved, amiről beszélni fogunk még a Mamikó, ugyanennek a groteszk világnak. Megtaláltál egy új nyelvet mondjuk a papáthoz képest, az fontos volt, vagy benned nagyon erősen van ez a groteszkra való hajlam? Én nem keresgéltem soha, én, én borzasztóan ösztönösen csinálok semmit. Néha csak akkor döbbenek rá, hogy ezt egyáltalán én csináltam, amikor már kész van. Tehát annyira el, el is tudok távolodni néha magától a, a munkától. Fett, hogy annyira benne vagyok, hogy ilyen dolgokon nem gondolkozom. A, a, az abszurd irodalomba való beleszerelmeskedésem beleszere, az szintén nagyon, nagyon korán jött Rozsák-Jonescu kapcsán. Ez számomra nagyon meghatározó volt, és aztán egyszerűen rájöttem, hogy én ilyen vagyok, Márpedig csak olyan dolgokról tudok írni, filmet csinálni, vagy bár, még akár csak egy portré műsort is, amiben én saját magamat meg tudom találni. Nem önző módon, hanem hogy hogy, hogy tudok kapcsolódni ahhoz a dologhoz, amivel foglalkozom. És hát az, az abszurd, az, az a szívem csücske. Jó, akkor megint megállítalak. Hallgatunk egy kis zenét, és aztán visszatérünk. Soul. And she teaches me how to sing, shows me colors when there's none to see, gives me hope when I can't believe that for the first time I feel love. When I'm a brother in need I spend my whole time running He spends his running after me When I feel myself going down I just call and he comes around But for the first time a rich man He wears a rich man's cloak He gave me the keys to his kingdom coming Gave me a cup of gold He said I have many mansions And there are many rooms to see But I left by the back door And I threw away the cane Köszönjük végre a Mamikó nappalairól, ami ö, másoknak az éjszakáiról szól. Nagyon nehéz dióhéjben elmesélni a történetét, de azért néhány mondatban, hogy Mamikó, aki egy volt hogy lesz az éjszaka őre, vagy az éjszaka angyala? Hát igen, Mamikó tulajdonképpen egy nagyvárosi angyal, lálépett elő a történetben. Ő egy volt aki nyugdíjházása után nagyon magára marad, de ahelyett, hogy feladná, úgy gondolja, hogy valamit tesz az életével, és miután rádöbben, kicsit tanulmányozva az internetet az éjszakán, hogy mennyi ember tölti rettenetesen, magányosan, látszat kapcsolatokkal, bíbelődve az életét a különböző közösségi oldalakon és az interneten, megalakít egy olyan vállalkozást, hogy, hogy emberekhez jár el, és miután ő az óvodában fantasztikusan jól el tudta aludni a kisgyerekeket, úgy gondolja, hogy ezt az altatási képességét megpróbálja felnőtteknél is, és innentől kezdve eljár az álmatlanokhoz, már pedig Budapesten nagyon sok álmatlan ember él különböző okokból, és álomba ringatja őket. Tehát ő gyakorlatilag egy ilyen mindannyiunk mamájaként úgy fog funkcionálni, hogy ez egy erotikai és szexmentes szolgáltatás, azt adja meg, ami szerintem a mai világból már a magányos emberek életében leginkább kiveszett, hogy az intimitást, hogy nem tudsz kihez bújni, hogy nincs, aki megöleljen. Márpedig a fizikai kontektus, azt gondolom, hogy ebben a mai világban, amikor már ahelyett, hogy találkoznánk valakivel, és megveregetnénk a hátát, vagy megpuszilnánk, ahelyett ikonokat, szmájlikat, és rövid kis üzeneteket küldünk a cseteken és Facebookokon. Hogy egy pici ízelítőt kapjunk abból, hogy az álmok hogy szövődnek az álmokkal még egy nagyobb álommás hogy szűrődik bele a valóság, vagy talán nem is, hoznál egy pici részletet a regényből, és akkor megkérlek, hogy ebből olvas föl.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 és soha fel nem bontott italokat a szekrény tetején. Vagy éppen álmokat. Mindenkinek vannak emlékei, melyeket zobába zár. A párnán pedig még sokáig érződik a rajta fekvő édes, meleg lehellete, mint valami lenyomat. A gyerekek az óvodában, a délutáni alvás idején gyakran úgy szorították magukhoz a párnát, mint valami bűvös talizmánt, csöpni menedékük utolsó sarkövét.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 Egy darabig forgolódott a hűvességek párnak között, felfel sóhajtva, zakatoló szívvel, mint akit háborgó tenger hullámai ringatnak szüntelen, aztán az oldalára fordult, összekucorodott a takaró alatt, a háta ívbehajlott, és egyszerre kitört belőle az okogás. És sírt, sírt hosszú órákon át.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 Aire kebiana mi distancia navegante en la búsqueda y el sentimiento de volver a casa voy con la raíz de sudor del alma vertical como el aire que... Sale por mi boca serpentina de sangre que busca entre mi cuerpo acercándome al sentimiento de volver a casa. Me lleva la Sára Júlia, továbbra is a vendégünk, és meg egy picit a könyvről szeretnék beszélni, hogy valahogy a zene, amit hoztál meg, a könyv nekem ott kapcsolódik, hogy miközben nagyon-nagyon kemény dolgok vannak benne, valahogy mégiscsak ez a mérhetetlen liraisággal föloldódik a sok keménység, és hogy a Mamiko nappalai az az, amit ő álmodik nappal, tehát ezek az ő álmai, vagy a mások álmai, hiszen egy ilyen nagyon furcsa, pókhálószerű szövet szövődik az álmokból. Igen, ezt így szerettem volna. Hát mamikónak álmai igazából csak nappal lehetnek, miután ő nappal alszik, onnantól, hogy éjszaka dolgozik, és éjszaka hallgatja különböző élettörténeteket, de, de szándékom volt az, hogy megmutatni azt, hogy ez sem egy normális állapot, hogy valaki viszont átsúszik onnantól kezdve a Szinte azt mondhatnám, hogy akkor az örök éjszakába, mert éjszaka ugyan fent van, de nappal viszont a saját, a saját, nappal viszont a saját élete már csak az álmok területén. Tehát nagyon furcsa az, ál, hogy az álmok álma, ami végig vonul az egész regényen. Ez először képekben jelent meg, vagy szövegben, mert annyira erős a kép, a vizualitás, hogy kérdeztem is tőled, hogy lesz-e belőle film? Nekem mindig képek jelennek meg először, és az volt számomra itt az izgalmas játék, hogy a képek vonzásából egyáltalán a szavak vonzása felé át tudok-e tudok -e menni, van-e átjárás a kettő között, és most meg már visszafelé egy másik tervem kapcsán az a még izgalmasabb feladat, mert a Mamikó nappalaiból nem terveztem soha egyébként film, filmet írni, de hogy eleve úgy írni a, egy regényt, hogy közben már a forgatókönyvön is gondolkozom, ez a következő könyvetről beszélsz? Igen, mert annyi tanulságot leszűrtem, hogy ha az ember tényleg csak kifejezetten regényben gondolkozik, akkor utána brutálisan nehéz az agyát átállítani egy forgatókönyvírásra, ami teljesen más szabályrendszerrel működik és teljesen mást követel. Amúgy, hogyha te filmet csinálnál a mamikóból, az fekete-fehér lenne? Ezen még így konkrétan nem gondolkoztam. Ö... De nem, szerintem akkor a színes lenne, de ilyen nagyon-nagyon-nagyon nyomott soft color színekkel dolgozni tehát semmiképpen sem harsány színeket használni Amúgy vonzódsz a fotóhoz, a fekete-fehérhez van filmet, ami fekete-fehér. Nagyon, igen. Hát, hogy ez talán erősebb is az álmakat, és talán jobban áthozza a fekete-fehérség. A következő könyved az mi lesz? Aba is lesznek álmok, és lesz benne fekete-fehér, tehát hogy jól ráéreztél, Babonából sok mindent még nem szeretnék róla elárulni, de, de egy, egy, egy szerelmi történetem próbálkozom, ami nagy kihívás számomra mert még szerelmes filmet soha nem írtam, de ez most nagyon izgat, nagyon érdekel. De azért természetesen megmaradnak a számomra kedves abszurd helyzetek és abszurd figurák. Tehát nem egy kifejezetten hollywoodi típusú romantikus történetet kell természetesen elképzelni, hanem ilyen sára juli féle bolondosat. De milyen az a sári... Sára Juli féle bolondos, tehát mi a kézjegy a proteszkán is? Az abszurd, kédi... azt Aha. gondolom. Az, hogy szeretem megkeresni a mindenfajta realitásban az irrealitást, és fordítva, a legpicibb hétköznapi apró részletekbe is azt kezd el mindig igazgatni, hogy mi van mögötte. Amit a film mellett nagyon sok mindent csinálsz, ami a filmhez kötődik, azért, mert ma nagyon nehéz játék filmre pénzt és az ember hol castingol, hol second unit, mint most voltál, vagy pedig ez mind-mind kellett a tanulásodhoz, hogy minden telepét lásd a filmnek. Is-is, tényleg nagyon nehéz megélnünk, de ez itt most nem a panaszkodás helye, ami sokkal fontosabb ennél, hogy ezekből én elképőztő sokat tanulok, és, és rettenetesen feltölt ö, energiával az, hogy, hogy van közben más is, amivel tudok foglalkozni, és az, az mindig egy pluszt ad hozzá ahhoz, amivel éppen foglalkozom. Ennyi maradt már, hogy nekem már csak az marad, hogy elbúcsúzzam. A vendégünk ma este Sára Júlia filmrendező volt, akinek megjelent a Mamiko nappalai című regényes, dolgozik a következő. Jövő héten Vári György vendége Kárpáti György Mól filmrendező lesz, akivel a film és az írás összefüggéseiről fognak beszélgetni, tehát hallgassanak minket a jövő héten is. Most a hangmester Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében is további szép estét kívánok. Martonévát hallották. the